Друга утаємничена підпільна робота ВОУН, яку він почав рядовим членом, а вже через три роки став першою особою ВОУН на українських землях під владою Польщі – ЗУЗ. Про першу частину мало відомостей, бо що там може бути цікавого? Звичайне життя звичайного студента, яких у Львові було дуже багато, то лише українців серед них було не так уже й багато. Наприклад, такому Кирилові Коцюкові, який вже у зрілому віці став одним з найвидатніших українських поетів у пов'єнній Румунії, щоб поступити в політехніку, довелося поміняти прізвище на Кочинський. Мабуть, Бандерові теж якоюсь мірою Допомогло його польське прізвище. Чому молодий Бандера вибрав для себе рільничу професію? Адже він уже включився в політичну діяльність і навіть, як значно пізніше, докоряв йому визначний член ОУН, але не прихильник Бандери Петро Балей. На порозі 20-го року життя він у голос мріяв стати гетьманом, але чи це так погано, що 20-літній юнак мріє про великі справи? З історії відомо, що один із творців так званого утопічного соціалізму Анрі Сен-Сімон велів слузі будити себе щодня словами «Вставайте, грапе, нас чекають великі справи». А народне прислів'я говорить «Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Проте, яким солдатом був Степан Бандера? Яким він став генералом? Поговоримо дещо далі. А спочатку спробуємо розгадати питання, чому ж усе-таки агрономія? Відповідей може бути багато. Найперше, робота на землі подобалася хлопцеві. Він до неї звик з найменших років, адже працював у господарстві і діда, і батька, і хотів, може, за прикладом одного з давньоримських імператорів Цинціната, коли Україна стане незалежною державою, жити в селі і вирощувати як не капусту, то інші овочі. Але, мабуть, більш вирогідною буде версія, що навчання на агрономічному факультеті давало Степанові Бандері більше вільного часу, щоб займатися тією другою нікому, окрім дуже вузького кола довірених людей, невідомою частиною своєї діяльності, підпільною працею в ОУН. Зрештою надамо слово самому Степану Бандері. Ось як він зображає цей період свого життя, вже згадуваній автобіографії. У вересні 1928 року я переїхав до Львова, і тут записався на агрономічний відділ високої політехнічної школи. Студії на цьому відділі тривали вісім семестрів. Перші два роки у Львові, а в двох останніх роках більшість викладів, семінарійних і лабораторних праць відбувалися в Дублянах, коло Львова, де містилися агрономічні заклади львівської політехніки. Абсолюти складали, крім поточних іспитів під час студії, дипломний іспит і отримували диплом інженера-агронома. Згідно з пляном студії, я пройшов 8 семестрів 1928-1929, 1931-1932, доповнивши останні два семестри в 1932-1933 роках. Мої студії закінчилися абсолюторією приписних восьми семестрів, а дипломного іспиту я вже не встиг зробити через політичну діяльність і ув'язнення. Від досини 1928 року до половини 1930 року я мешкав у Львові, а потім ще два роки в Дублянах і знову у Львові 1932-1934 під час ферій перебував на селі у батька. У своїх студентських роках я брав активну участь в організованому українському національному житті. Був членом Українського товариства студентів політехніки «Основа» та членом управи «Кружка студентів-рільників». Деякий час працював у бюрі товариства сільських господар», що займався піднесенням агрокультури на західних українських землях, у ділянці культурно освітньої праці за рамени Товариства Просвіта я відбував у неділі і свята поїздки в доколишні села Львівщини з доповідями та на допомогу в організуванні інших імпрес. У ділянці молодечих і спортово-руханкових організацій я був активним передовсім у пласті, як член другого кореня старших пластунів «Загін Червона Калина», в українському студентському спортивному клубі УССК а деякий час у товаристві «Сокіл Батько» і «Лух» у Львові. До моїх спортивних занять належали біги, плавання, легшетарство, кошиківка і передусім мандрівництво. У вільний час я залюбки грав у шахи, крім того співав в хорі і грав на мандоліні. Не корив і не пив алкоголю. Тут, мабуть, відразу слід пояснити кілька слів, які зараз вийшли з ужитку, і про деякі з них можна пожалкувати. Отже, абсольвент, випускник, абсолюторія. Підтвердження ферії, канікули, лещитарство – «Ходіння на лижах», «Кошиківка» – український переклад англійського слова «баскетбол». Дивно, що Бандера захоплювався баскетболом. Адже це, як відомо, спорт для високих юнаків. Можливо, тут йому сприяло те, що він був лівшею. Чи залицявся молодий студент до дівчат? Ніде в літературі авторці не трапилося згадки про те, де і як Степан Бандера познайомився із своєю майбутньою дружиною. Хто лише Роман Малащук у своїх мемуарах згадує, що він познайомився з Ярославою Опарівською в другій половині 1930-х років, коли вона вчилася у Львівській політехніці на тому ж агрономічному відділі, але Бандера в цей час перебував у тюрмі. Відомо також, що 20 березня 1939 року Ярослава Опарівська разом з великою групою студентів була арештована поляками. Після розпаду Польщі Опарівська опинилася у Кракові. Там вона познайомилась, очевидно, зі Степаном Бандерою, коли він прибув туди, і незабаром вони одружилися. Слід зазначити, що такі подружжя серед молоді свого кола були дуже частими. Наприклад, Микола Лебедь і Дарія Гнатківська спочатку разом висліджували Перацького, потім разом були суджені і нарешті одружилися.